Velkommen til De Sorte Spiders podcast. Velkommen til De podcast. Den 19. september. Den 19. september. 2007. 2007. Der er mange ting, vi ikke nået i det program, som vi har lavet i dag. Og derfor, allerede her i introen, får du et indslag, som er specielt ikke lavet, eller det er specielt lavet til, nu er det specielt lavet til vores podcast. Lytter. Vi skal snakke om guldhornene, som blev stjålet. Ja. Altså Noget I nyhederne Efter at vi lige var færdige med udsendelsen her kl. 16 Så kunne de fortælle at de har også fundet guldringen Halsringen i en grøft i Aarhus Åh nu KFT. Men heldigvis fandt man guldhornene igen Der er flere af lytterne der har skrevet ind grund til at sølvhorn er blevet stjålet Og har fået al den her opmærksomhed Det er fordi at der snart kommer en film der handler om guldhornene Præcis eller, jeg tror mere på, at det er fordi, at TV2 jo har fået lavet en øh, ny hjemmeside, der hedder tv 2dk som er Nils Brings eget lille site yeah. i TV2's internetunivers. Vi var til pressemøde i dag kl. 10 denne den 19. september hos politiet i Jelling. Og øh, det gik ikke stille af. Det er David, vores journalistpartikant, der har lavet det. Jeg er glad for at kunne sige, at øh, det er netop af jeres store... Hjælp der har gjort, at vi nu er kommet et meget stort skt videre. Pressens. Så tusind tak for det. I stille skade. Det kan vi ikke uh, sige på nuværende tidspunkt. Det er gerne til kender i forvejen. Det har jeg en kommentar til. Ja, men det, det her det har jo nogle særligt sikre i morgen. At det kommet bag på, at de faktisk kunne kommet på det? Det er ikke nogen kommentar til. Det var nærmere ind på motiv, nu var Carsten Larsen her inde på, at øh, vi ikke finder os sige, at øh, nogen beriger sig for egen vindings skyld. Er det det, der er sket her, eller hvad? Vi, vi har ikke nogen kommentar til, til øh, de ansvarelser, der er foretaget, udover at øh, vi arbejder videre. Ved I, om der har været mere end en eller to kærningbrunne inde i lokalet? Det har vi ingen kommentar til i øjeblikket. Hvad var de ting opbevarede på, på stedet, hvor i faktisk det? har vi ingen kommentar til. Yes, så tror jeg, vi vil sige... Øh, Tak fordi I kom. Jeg vil gerne sige, jeg synes, vi har haft et godt samarbejde omkring det her de sidste par de år. Der må man sige, at politiet i Jelling eller i Vejle har ikke så mange sager. Altså det er noget cykeltyveri, det er lidt det er besiddelse af narkotika. Det er det, de går råder med. Øh, øh, og nu får de endelig, endelig endelig high endelig. profile. Muligheden for at have øh, ja, en high profile sag, ja. og så har de mulighed for at holde pressemøde. med. Og mm. de gjorde det godt. Ja, de gjorde. Og det er de godt, de at de takker pressen flere gange ja, øh, for så så hjælp, i Og de giver pressen rigtig meget arbejde med, udover. Mm, og det er det, der hedder give and take. Øh, og i øvrigt smukt her øh, på øh, årsdagen for deportationen af de danske betjent til Tyskland øh, under krigen, okay. så er det jo en markering af, at de er tilbage igen. Velkommen til vores podcast. Ja. den er god. Ja. Og tak fordi du gider downloade. Jeg synes ikke, David kom med mange spørgsmål. Det er det, vi at sendt dem helt til jer. ikke? Nej, det er ikke engang. Men de ser jo heller ikke noget. Ingen kommentar. Nej, men alligevel. Han har da sine skabetter i skabet. Ingen kommentar? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Øh, det er program, tilegnet. Kvinden i os alle. Take it away. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort Hvis vi alle sammen synkroniserer vores uger nu, så er kl. 14.08... 02. Ja. Yeah. Så er det gjort. Velkommen til onsdagens udgave i det Sorte Spejder. Mit navn er Hans Vegold, og besiden af mig sidder min bedste ven Armslund Massen. Hej. Og han altså, vil godt starte med at roster. Mm. Nå, men det, det skal man aldrig være for fint til. Nej, det skal man ikke. Og øh, du lavede et fjernsynsprogram i går på DR2. Ja, sammen med Karsten. Karsten Andersen. Mm. Yeah. Ja, som jo var for fint til at hilse på mig. Hang er der ikke der er nogen, der kender, men øh, det er ligegyldigt. Men meget arrogant tv-svaret ja, Han Jeg gad ikke hilse på mig, han ligge ikke det, for jeg siger karsten ikke over fjernsynsprogram i lavet. Ja, ja. Jeg ved det. <laughs> Nej, det sagde han ikke. Men det kunne han lige så godt have sagt. Men han er for græve. Men øh, du lavede et fjernsynsprogram i går på øh, DR2, som blev en halv ni, som var i forbindelse med. Øh, der var en tema yeah. til at stand Social øh, ansvarlighed. Ja. Yeah. Og der var du, øh, havde du lavet en halv time om, at hvor du havde været nogen, som ikke havde nogen øh, af to døde, som blev efterlyst i aviserne. pårørende, blev efterlyst. Det yes, var godt. Det ja. var et godt fjernsynsprogram. Mm -hmm. Tak. Det var rigtig godt os. Altså. Vi havde jo fri i går. Og øh, Ja, det havde vi. Det har vi også på fredag, kan vi sige. Ja. Og, og det er lidt ærgerligt at starte programmet med at sige det, men det er det, vi har. Ja. Årsagen til det, det er øh, simpelthen... ...at vi har jo så meget om ørerne. Vi skal bare have nogle andre ting. Og derfor vil jeg bede dig om, hvis du har lyst, kan jeg lytte. Vi tvinger dig ikke. Nej, du skal ikke gøre det, hvis du ikke vil. Men at tænde for fjernsynet søndag aften. Ja, øh, hvis man har adgang til DR 1 og 2. Ja. Uh. Først dr to, og så DR2 DR1. Ja. Det er søndag aften på de to bedste fjernsynskanaler i Danmark. Ja, det er det. Vi har fået et brev til redaktionen. Det er vores gode ven, Chris fra Varte. Og Chris, han er ja. utrolig skør. Chris, som tit sender øh, gode ind til os, så ja. har han sendt et udklip fra øh, et, et ugeblad i Varteposten for eksempel, hvor der er et godt spørgsmål til en brevkasse. Men øh, man kan bekymre sig lidt over, at Chris læser så mange af disse publikationer. Chris har ikke rigtig noget liv. Og dog! og dog. Fordi at øh, Chris har sendt os... Øh, den 16. 9., har han... Øh, udfærdet en, øh, en idé-liste. Nu <laughs> er han god. Han øh, har skrevet det her stykke papir. Vi lægger de det op på op op vores hjemmeside. Det, ja. vi, lægger det op og, vi scanner det og lægger det op på vores hjemmeside, som det man kan se, burde måske have gjort inden programmet. Sådan er det. Men der var meget at ja. Så skriver han en idé. Øh, unikke gode sorte spejder, står der. Ikke? Så har han øh, lavet et par afsnit på, på papiret. Så skriver han blandt andet vedrørende tillidsbingo. Så skriver han nyt emne hver dag, for eksempel, og så er det dem, han mener, der skal have adgang til tillidsbingo. Og ah. det sjove er, at det har vi selv snakket om, faktisk. Men det skulle være husmødre, skriver han mekanikere, jomfruer, efterskoleelever, så osv. Et frisk pust, der er anderledes, og det giver mere underholdning. Det er kriseret. Så skriver han, og det har gør ondt i hjertet for nogen. Okay. Og drop jeres ven fra ty. Oh. han har ingen gennemslagskraft. Ah. Det er altså Kasper fra ty. Og Chris, så må vi sige, der har, du, der, der har du ikke ret. Men jeg tror, der tror, jeg fornemmer en lille smule... Øh, ikke misundelse, men en lille smule brød ned. Ikke? Det er misundelse, fordi ja. at, hvis du ser afsnittet nedenunder, der har han skrevet... Måske i stedet for... Lad mig, Chris, komme med. <laughs> en gang om dagen eller ugen, oh, hvis alt... Hvad I ønsker, skriver han. Mm. I ringer mig bare op... Med ordene... Dagens vits for Chris! <laughs> det er altså også en god idé. Og det er altså ikke noget, jeg på. Det er Chris. Han mener bare, at i stedet for Kasper, så skulle vi lade Mike Chris, komme med. Øh, dagen, står der. Øh, med dagen eller ugens vitz, alt efter hvad I ønsker. Det ringer mig bare op. Med øh, ordene. <laughs> Dagens vits for Chris. Men vi kan da lige øjeblik på. Skal vi lige prøve det? Jo, vi, det er Jens Andersen er jo ellist at spige alle vores men øh, han er her desværre ikke fast hver dag, men vi kan lige prøve. Så kommer der noget. Nej, det gør der, ikke. det gør der ikke. Vi gør det her, vi gør det her. Okay. Øh, det er en god idé. Vi gør det sådan. Her. Okay, så skal det. Dagens Vits fra Chris. Chris! Det virker ikke Nej, det ikke. Øh, der står til sidst at han godt vil være anonym. Det er det, der er det mest spændende. Uh, mm. Chris fra Varde. Chris fra Varde, han skriver så en telefon om, at han kan... ...traffes, traffes, Trafes! Jeg synes, vi skal prøve det, men jeg synes, vi skal lave det til månedens Vits. Og så starter vi om 29 dage. Fra en af. Velkommen til programmet. Det var en god idé men jeg kan simpelthen ikke holdt det ud med. Nej, men jeg kan sige, at øh, det er oh. jo en sang, der blev skrevet af Don Schiltz og Paul Overstreet helt tilbage i 88. Det yes. er faktisk juleaften. Ja, det er det. Hvis der er nogen, der undrer der over, øh, hvorfor vi nu taler, som, om at vi sidder en flaske, <laughs> så ved jeg det egentlig ikke rigtigt, <laughs> øh, hvis vi skal være et det. var fordi, at det var. sige vores, vores program er jo planlagt til sidste detalje. Ja. Hver eneste dag, øh, hele, hele vores redaktion sidder og tænker, Start klang syv. Hvad har de fundet på i dag? Hvad finder vi på i dag? Hvordan kan det gøres? Nemlig. Og så øh, omkring kl. 10 holder vi redaktionsmøde nummer 3, ja. øh, og øh, mellem 13 og øh, 13.55 der sidder vi så og fine Jamen det er også helt tager. ligesom på de andre store talkshows, så hele tiden bliver skiftet ud, så de bedste jokes kommer ind. Naturligt. Og der er, believe me, rigtig mange jokes, som dør på det, skal for jeg siger, det er verdens bedste joke. Ja, den var ikke god nok, for nu kom der en, der var endnu bedre. Ja, det er det. Og alt og... det her med, when you say nothing at all, den jo. har vi været, det har vi faktisk øvet. Hvor længere øvede vi den? Ja, vi det er før en siden, vi fandt på den første gang. Ikke? Der havde vi den første op. Det var faktisk uh, filosofen, der kom med den og sagde, kunne vi lave noget med en sang. Ja. Men så det, der sker, det er altså Peter vores tekniker, ved du jeg lægger en lyd ind over. Ja. Og det var det, der lavede den. Jamen jeg tror stadig, er lyden ikke på stedet? Jo, lidt, ikke? Er den ikke på? Hallo. hallo. Ja. Så er vi noget i flasken igen. <laughs> ja, jeg går helt vildt op i at smide sådan nogle uh, store skårner der i gamle ølflasker. Æh, det er det, jeg sidder og laver her. En derind. fejl, rører ned selv. Ja, så nu sidder jeg her. Kan man slå det fra? Så. Hallo. hallo. Ja. Men kan man ja. kvæle alle Krauss? Kan man? Hun ligger der, er stadig nede og gives Så er hun død. Kære lytter, øh, vi har... Inden vi kan komme i gang med program programoversigt, så... Vi har jo kvindetema, det er vigtigt, at man lige siger øh, er det kvindedag i dag i programmet? Ja, fordi at der er mange øh, kvindelige sanger, ikke? Og jeg vil gerne sende en hilsen og også. Så se, ja, Roland Kissing er en kvinde. Ja. Jeg vil også gerne sende en hilsen. Send en hilsen? Gud, er det sådan noget til... Øh jeg vil godt bare sende en hilsen ja, til, vi til enhedslisten i København og sige, det er gør rigtig, det. rigtig godt. Peacefelt. Ved du hvad? Og tak specielt til Per Brengård, som jo fik uh, udover over ansat sine egne familiemedlemmer så fik folk budgetet fuldstændig op. Og det er bare synd, at han gik af. Nej, det er jo det, fordi det er også kommunen. noget med, at det er da slet ikke hans skyld. Det var bare Nej. hans øh, evne til at administrere, der var det lige... Ja, det var faktisk mindre end 0, var den ikke? Altså, det, vi har med, altså, i det almindelige samfund, så ville det være kriminelt. han i hvert fald Det er det jo ikke her, fordi en det er jo... et fuldtonet idiot, som brugte... eller som bare ikke havde overblik over noget, var svag... og som sagde... Det, skal, det lader vi være med. Altså, ligesom hvis man har et øh, husholdningsbudget, der ikke kører, så lader man ved at åbne kuverterne. Det kan måske gå nogle gange derhjemme. Det går også altså ikke i en kommune. Nej. Og nu sidder de så... Og jeg ved godt, det er jo lige meget, hvis man ikke er i Københavner. Men nu, nu er der jo ikke nogen penge til noget som helst Nej. før år øh, 2080. Nej. Men, øh, jeg tror bare, at, at det sker i alle kommuner rundt omkring i landet. Der er der sådan nogle... Og det er sjældent, at der er så, så inkompetente. Han er top jubel i tror jeg nok, hvis du har sådan et. en anden præmie. Hvem er den mest tåbelige øh, offentlige administrator? Per. Per? Men der skal sgu nok være nogle andre steder, der er du ret i, som heller ikke Men der er konsekvenserne bare ikke helt så store i ølstykket, vel? Nej, øh, de i der kørte de bare Chevrolet og uh, Nissan nu, i stedet for Toyota jo efter borgmesteren. Det er stadig en dejlig i bilen. Både Edal Kommune, der uh, skiltede Venstremanden jo pludselig til lokallisten, ikke? Mm. Ja, Nå, ja, ja er det rigtigt. Og på Bornholm, der han, der fik... Ja. Men det er alt sammen, det skal vi ikke øh, jokke rundt i. Så er allerede, men den lader vi også det. Vi skal bare glæde os over, at der er stadig er skatte i København, som er villige til at betale for Brejnegårds rød. Og, og, og en anden ting, der er fed og ved Københavns Kommune, ja, er det? Øh, det er, at... Øh, det, det er helt det der spil, det er, ikke? Så er det ja. Ritz, der er... Øh, Ritz. Borgmester, det er overborgmester, ja, det er Men så øh, teater, tidligere teaterledere, øh, skuespiller... Øh, med Mæsén? Øh, med scene, øh. uh, Tyk, Klaus uh, Bondam. Oh. Som jo virkelig burde vide noget om kultur. Men også en slags, Han bliver jo bygget teknikborgmester som det ja. mest naturlige, fordi at det er jo lige ham. Og yep. der går det også piss godt. Det, yep. går, ja. det går simpelthen så godt. Der må man også sige, lad os lige give de radikale i København en uh, ordentlig hånd. Tak skal du have, Klaus Bondam. Det tak er skal du have. Tak Las Vegas. Du men har taget også... blad med os. Hej, ha, ja. oh, du har taget blad med. Ja, men øh, er det nu. Nej, det er bare lige fortælle, at det, uh, du har, taget, har blad taget blad med. Jeg har ja. taget blad med. Jeg har købt ude hjemme. Ja. Ude hjemme. Hvad øh, er vores bedste øh, ublade? Øh, ja, det er et utrolig godt ublad. Ikke mindst fordi, at vi jo også hver onsdag har den Ja. Og den snussen stiller jo op i øjeblikket i alle synoptikbutikker, hvor du kan komme ind og få brille råd. Det er du det? Jo, øh, jo. Og det er altså en rigtig god idé. Ja. Hvis man har et eller andet øh, brillebehov, gå dog ind øh, og, og spørg Dennis. Men hvordan kan han være i alle 450 butikker på én gang? Jamen, det er koordinering. Det er et spørgsmål Det er simpelthen et spørgsmål om, vil jeg eller vil jeg ikke? Og mange tænker, det er nok en gang at få penge på. Nej, det er det faktisk Ej, ikke. Nej, han gør det gratis. Alt hvad Dennis Knudsen gør er gratis. Øh, det er det. Øh, han har i, i Dennis Knudsen i den her uge i, øh, ude hjemme. Øh, en beretning, som jeg godt kort lige vil læse op. Bare så man får et blik om, at han har faktisk øh, en del af myrerne. Claus Bondom og Dennis Knudsen kender jo hinanden. Ja, men... Det er noget teknik. Eller er det bygge eller teknik? Det er vel det kloakering, som man siger. Det er teknik mere ja, er end det jeg, er bygge. Jeg, er Nå. En udmattende fridag. Jeg stikker lige det her kloakkamera op, eller jeg skal... Det er jo satire. Ja, ja, naturligvis. Det hører til sjældent... Tror du, Claus Bondum, fordi han er bygget kan låne de der kloakbiler? Så er der kameraer, dem der du ved der holder lige, så kan de kigge igennem... Nej, for det er private. Ja, det er det Det Leff? Øh, eller er bak? Og jeg vil i den forbindelse sige, at er der nogen der forstår det ikke først i telefonvognen? Det tror jeg nok er bak-kloakseøst. Og der havde han det problem af bak, som er en fantastisk kloakmester, at han havde før været på et beslutning. Det er absolut klart og jeg tænker, han, fuck, hvordan kommer jeg før? Men det er nu? nogle af de fedeste biler, tænker jeg. De har utrolig fede biler, undtagen den hvide slamsyre, den og derinde, der dinglende <laughs> slamsyre. Men så gik han ind og sagde, jeg hedder skulle da bare bak. Woop, så, han før Lund, og og så, så kan det går i hvert fald på slund, men så forstår jeg, ikke AB, det forstår jeg. Jamen det er ikke hænger nøglerne, det de skal bare lige før alt på slund, for i al sted for app bak, ikke, det er jo før, Nå, bak, synes, Næ, er Nå, jo ikke? Når app bak, så siger bak. Nej, så siger det, så det var, <laughs> det, det er, det er ikke, noget. ikke det. Tilbage til Dennis Knudsen. Ja. Det hører til sjældenthederne, at jeg har fri om lørdagen. <laughs> Men ofte er det den store dag i min salon, hvor masser af kvinder skal have til bryllupper og andre fester. Men forleden dag havde jeg helt usædvanligt fri, og det skulle selvfølgelig udnyttes. Jeg vågnede frisk og glad allerede kl. halv syv, klar til at gå i gang med dagens gøre Jeg drønede rundt og ordnede huset, snakkede i telefon, handlede ind, ordnede have, rensede jacuzzien. Det er endnu en af de ting, man kan ikke lyst til at rense en jacuzzi, hos øh, Dennis Knudsen. Øh, rensede jacuzzien. Øh, ah, fuck, jeg tager hmm, Og forberedt en masse til efter. Alle de irritende små gørermål, man sjældent når, fik jeg nået den her lørdag. Det blev en super dag, fuld af energi og overskud. Nu var klokken ved at være 17, og jeg sluttede at lægge mig en time, inden jeg skulle til en lille komp sammen om aftenen. Jeg stillede væk ud til klokken 18, og jeg vågnede med et sæt, da det ringede. Men jeg kiggede på uret, følte mig straks stresset, og jeg kunne ikke huske, om det var nat eller dag eller mandag eller tirsdag eller onsdag. Og om jeg var på vej på arbejde eller hvad. Jeg var fuldstændig rundt på gulvet og, og, og for op. Så slog det mig. Jeg skulle jo til middag. Jeg drønede ud i bad og gjorde mig klar. Og jeg nåede det også frem. Men, men, men. Dagens mange gøremål havde tæret så meget på mine kræfter, at jeg var den første i selskabet, der begyndte at gabe. Og da klokken var halv elve, lå jeg hjemme i min seng igen. Det var selvfølgelig dejligt med en fridag. Hvor jeg fik ordnet en masse, men det gik altså ud over min lørdag, hvor jeg havde haft det Vi skulle have haft det hyggeligt med nogle venner. Selv er vi. Vi ses i næste uge. Hilsen, og fnis. Nice. Og det er mange, der tænker, at de kendte har et kedeligt liv. Det er ikke sandt. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej. Men det ja, er... Øh... Åh, Æm... oh, det er Lannes Monsel. Hun er for kanten, da. Nu skal vi høre rigtig musik, ikke? Jo. No. Alanis Morissette og uh, Hand In My Pocket. Du lytter til Sorte Sprejner direkte på P3 på sådan en onsdag eftermiddag. Og uh, jeg vil godt sige tak til Anne, dansklæreren, der har skrevet, jeg vil godt sige undskyld, Anne. Hvad var det? Ked jeg ikke havde sådan en dansklærer, da jeg gik i skole. Hun ja. har bare skrevet, uh, kære Anders B., det hedder, at han skriver sit telefonnummer, ikke hans telefonnummer. Hans nummer en anden mand, så kommer der ejestedsårsforklaring. Mm. Det kan jeg godt lide. Det er fuldstændig rigtigt, det er ellers det der med, at han tog hans hat og gik hans vej. Det er selvfølgelig noget vrøvl, men det er meget udbredt i Jylland, vil jeg sige. Vi, skal. Øh, vi har lavet en anden fejl. Er øh, vi kom til at sige, at uh, Dennis Knudsen kan mødes i synoptik. Det er selvfølgelig profiloptik. Det var en fejl. Det er nemlig rigtigt. Undskyld. Skyld. Men det gør det også lidt mere uh, troværdigt, at han kan nå det. For jeg tror, der er én synoptik, eller én profiloptik ja. i Danmark, er det? Ja, ja, det er jeg faktisk ligger nede på verdendomsvejen. Vi skal i gang med en programoversigt. Jeg kan sige, at i dag, der kommer vi til at høre et nyt nummer fra Blue Foundations kommende album. Det er yeah. sådan, at vi er verdenspremiere på albumet Hælde Sorts Spatter yeah. i denne her uge. Yeah. Yeah. Albummet hedder Life of a Ghost, og det er et godt album. Og vi er fans. Vi har læst uh, idéudkastet fra Chris fra Varte op, og jeg kan sige med, med til stemmer til folk ja. i, i radio. Ja. ja, Kasper ryger ingen steder. Han er, Men venter han ikke selv være med. Vi skal ikke være dem, der siger, at Kasper ikke må være med i vores program. specielt programmet. ikke efter, kan du huske at sidst, at vi talte med ham? Et gennembrud vi havde i fortrolighed, det var, det var ligesom om alt det der, vi har kørt meget med distancer og lidt sarkasme osv. Pludselig var det som om vi nåede ind til en inderlighed, som jeg holder meget af. Vi lovede faktisk at ringe til ham i mandags. Vi skal ringe til ham i dag. Vi ja, lovede at ringe til for at høre om det skal var skal cool. Tal lidt om Chris ja. øh, med Kasper, ikke? Guldhornene er blevet stjålet. Sølhornene. Sølhornene de er blevet fundet igen. Og også Gudslov Ravbjørnen. Men hvor er guldkæden? David Den sidder øh... på en eller anden, der hedder Linda, som er kommet gratis ind på Stacy Herne i, first days i hernen. <laughs> seks dages <træk> nu. <laughs> David, øh, vores journalistmandsgen, han har været til pressemøde i Jelling. Øh, så skal vi kigge på Dansk Folkeparti. Vi skal lige kigge forbi, ligesom vi gjorde i mandis. Ja, altså... Det er jo en sag, der udvikler sig øh, på festligere og festligere vis. Skik, følge eller land, fly. Det er overskriften for dagens program mm. i dag. Mm. Mm. Mm. Mm. Og så er der boghjørnet. Og det synes jeg er, er en af de mere interessante tilsag. Mange har siddet og tænkt... Hold det op, en stor redaktion, fået. Hvad laver de dog, alle de folk? Og der inden øh, mig, har jeg selv... Det skal jo ind om, når vi møder ind her ved syvtiden om morgenen. Så nogle gange har jeg tænkt, Hvad laver de egentlig? Ja. Nu ved vi i hvert fald lidt af svaret, fordi kan der nok være at der er nogen der har fået sin ven med i radioen her. Det er sådan at Karsten, uh, filosofen <laughs> vores redaktionssekretær... han har været lidt inaktiv de sidste par uger. Han er været han er været stille. Karsten, han har gået han har gået på filosofstudiet med Torben Munksgård, <laughs> ja, som sjovt nok får udgivet en bog på Ringgård og Lindhof eller hvad. Ringgård og Lindhof, det... som er ja, det kendte for det. Det forstår jeg ikke når man hedder Munksgård, men okay, ringmusklen og Lindgang. Torben Munksgård, ja man er ikke et af Mungsgaard. jeg prøver jo at Jo men sjov. det forløb kunne han jo ikke ringe til. Han har vundet en han har skrevet en bog, der hedder Retograd. Som og, er en utrolig god bog. Og Torben Munchsgaard kommer herind. Filosofen vil øh, snakke med ham i dag. Eller vil vi? Vi vil snakke, vi vil snakke, med, snakke med ham. Vi glæder os meget. Assisteret af karsten. Vi glæder os meget til at få øh... Jamen, det er også fordi, at jeg tror også det, karsten forsøger her, det er at upgrade programmet lidt. Så det kan få en lille smule stil. Her er der sådan en ting, jeg har ikke rigtig helt har været med på. den ja, skal du glæde dig til. Jeg læser lige op. Nyt indslag. Uopklaret krimigåder. <laughs> <laughs> Hø høne, <laughs> høne, Høhne. slået ihjel med røbæde. Yes. <laughs> det glæder jeg mig virkelig til at have med. Jamen det er... Øh, det nej, nej, er... Det, du må ikke sige mere. Nå, okay. Vi lader den stå. Så skal vi analysere endnu et nåt fra Rossens nye plade. En plade, som jeg er lidt rystet over, faktisk ikke sælger særlig meget. Vi skal spille tillidsbingo. Vi skal ringe til for Ty. Og så skal vi have top 10.000. Og der er vi jo nået til 9.989. Næh, 79, undskyld. Og, og der jeg det? sige, at det er noget af en, øh, en dark horse, der kommer. Det er jo Bob Dylan. Et nummer, som Alison Krauss oprindeligt skrev. Og Ronan. Han har også lavet det, faktisk. Skal vi ikke starte for, for det er, er noget, oskyld, man ikke må... man skal jo ikke lige vade ind over Bob Dylan Det Det oskyld, må oskyld. sige. Oskyld, oskyld. Æh, det er jo øh, en klassiker. 9.979 på øh, top 10.000, som ja. er de sorte spiders. Top ja. 10.000 over de største rock- og pop-nummer yes. inden for beat beat Her Blowing in the Wind med Ronald Keating. 9.979. Ja, en uh, Dark Horse, som man siger. Bob Dylan, Robert Zimmerman med nummeret Blowing in the Wind. Og det sætter noget af pres på resten af den næste tøj, jeg nok, man kan sige. I mandags. Og ikke et øjeblik for sent. Der startede 2900 happiness på TV3. TV-aften. Uh, en mandag. Ja. Jeg har et dilemma om mandagen. Det har jeg også. Det er, altså, station 2 vil jeg jo gerne se. Det er verdens bedste fjernsynsprogram. Og, og I ser, når Niels han er ude. Rødzone. Rød Zone. Vi har været på tur med Namibias anti men, men, men, men når man så ser ham stå der i Namibias jungle, mm, mm. Øh, så, man, han... så tror man, at det er en sok, han har bukserne. Det er det ikke. Det er... Han er så begejstret er så for at stå der. Nej, nej, nej, nej. De skyder nogen, eneste... nogen, de skyder nogen. Mm. Det eneste hjertesok er jo, at Michelle aldrig rigtig kommer ud. Nej, men det er, fordi hun har lavet lave aften der Danmark, så nu det er det jo øh, Trine Panum Kjeldsen, der er en i stedet for. Trine Panum Kjeldsen? Men i mandags, Kvinde, der, ikke sku, der startede Robinson, øh, og der er nogen, der har spurgt os, skal I ikke snakke om Robinson? Og det kan sige, nej, det Ej, skal Nej, det vi folk til. <laughs> øh, Fordi jeg har godmorgen på kastet og det ja. er ikke turde opstået noget. det er fint. Det er rigtig fint, det, det er gør fint. de. Nej jeg synes øh, også, det gør det knusende godt. Det gør de nemlig rigtig godt. Øh, og, og derfor, øh, så siger vi, øh, den har de taget, ja. så kommer vi ikke efter at laver en dårlig kopi af dem. Øh, til gengæld. Så vil vi godt lige kaste os over 2.900 Happiness. Ja, den nye serie. Ja, og mange, der vil jeg godt lige sige en ting. Mange har jo set, set hen til den serie med en vis form for hården skepsis, og siger at sige, Nå, nu skal TV3 til at lave noget øh, jammerkomik øh, ja. med Sofie Kassen-Lalke, ja. øh, Og kan det blive godt? Øh, og, og kan de, kan de egentlig, altså fordi de sender jo fire gange om ugen i omkring 3.000 uger, kan de holde kvaliteten? Så vi var mange, der satte os lidt skeptiske til fjernsøgeapparaterne i mandags. Og der må jeg sige, at det blev der gjort det skam, man skal have for. Men i går, der lavede de det, at først der sendte de afsnit 1, og så kom afsnit 2. Ja. Hvis de så i dag sendte afsnit nummer 1, 2 og 3, jeg skulle godt se, så, så kan det hurtigt akkumulere. Men jeg vil sige, det flotte er, at det er dem at få så utrolig mange øh, reklamer ind i, i en forholdsvis lille udsendelse. Så at i mandags var reklamerne øh, samlet længere end selve udsendelsen. Hvilket på simisk var rart, fordi at der var... Og skal man sige, hvis vi begynder svagheder i, i udsendelsen øh, rent skuespillerteknisk. hvor mange, og man sige, Peter Reichert måske øh, lige skulle i gang, ikke? Peter Reichert skulle bare have haft en fiskekutter på båndhånd. Det skulle han nemlig. Så. Og så går det nok, at han kunne have sat det skib hen, hvor det hørte hjemme. Det kan du regne med. Det tror jeg nok, det skal nok komme. I men, et Allerede i går undskyld, det, det, altså, det, det er bare sjovt at se med reklamerne, fik jeg også forstå. Normalt er det jo et eller to øh, firmaer, der sponsorerer den pågældende udsendelse. Ja, her har man så har valgt 26, 26 forskellige ja. virksomheder. Ja. Det er æh, fordi, det er herredyrt og for Sophie overhovedet til at stoppe. Til gengæld er det, er det, er det, er det synes jeg, rette sig voldsomt allerede i går aftes, hvor vi har et klip fra. Bare også for at give en, øh, en smagsprøve på, hvor er det, vi bare hen rent dramatisk. Mange har jo også sagt, at nu sad Mia Lyne på alt øh, i dansk øh, dramatik. Der vil sige, nej, der er stadig plads til andre. Hun skulle, ald hun sku skulle aldrig blæde. have lavet den her Nej, den skulle hun måske hun... Altså inspiration, der kunne hun sigtede lidt højere. Men det tror, penge, der er rigtig mange penge ja. i isenkrammer. Ja. Øh, og og det, man skal ikke være for fin til at bukse over en, en stavblender eller dårligt billede. Nu skal vi videre. Det man skal, det er at vi skal høre det klip fra Happiness. You think you're going to rob me out of anything? You're very much mistaken. Because I've got Neil McVain working for me in Washington. I've got powerful contacts all over the world. I know the oil industry. And you or you're just a rank amateur in this business. So watch out. I've got weapons that'll blast you right out of this town. How will see about that? Oh, I hate you, oh god, I hate you. Det er jo Peter Reichardt, som virkelig træder i karakter her. TV3 øh, har købt 76 afsnit, Ikke et eneste for lidt. Det kan du regne med, og jeg glæder mig. Øh, øh, jamen, det er en god serie, og jeg øh, lover at skal se, se den i aften. Og jeg lover også, at vi vil forsøge at få nogle af i studiet til en tale bag om scenerne. Det tror jeg ikke bliver noget problem, hvis du forstår <laughs> sådan en Vi skal... Vi kan det godt gøre noget med det samme. Også fordi der er mange, der har skrevet... Mens du ringer op, og det er jo det, du skal, øh, så vil jeg bare sige, at Ivan har jo været meget sød at sende en e-post e med, med en observation omkring det første afsnit af 900 Happiness, hvor der er øh, Sten Skov går øh, øh, havde blæser på, hvor han gik ind øh, i huset under et huskøb, så han den ikke på derinde, så han på en da han var ude. Jeg ved ikke helt, hvor jeg altså, vil med det. Hello, Kasper. Oh. Om, Kasper. Det er din bedste venner, Anders Lund massen af Anders Beinehold fra Danmarks Radio. Hello. Hej, Kasper. Hvordan går det? Åh, oh, det går ude, Mark. Hvad laver du? Du er på arbejde, kan jeg høre. Ja, jeg lever af at flytte med grise. Flytte gris. nu også flyttes? Ja, det skal flyttes fra ejendom til den egne. Hvorfor? Er det noget med noget moms, der kommer? Og så skriver man åh, oh, vi Denne har Det er der moms, der forsvinder. Nej, det ved jeg ikke. en Er der noget, folk snogeleren kan, så er det værd at være hurtigt på momsvitserne. Som øh, vores musikchef her Bratun siger, øh, han er dog Københavner, men øh, har boet Aal i Aalborg i mange år. Mm. Siger I Aalborg siger man, moms, det har vi prøvet, det virker. <laughs> så, nu skal du... Nu skal Prøv, hvad er det for et svin, du står med i hånden lige nu, som man siger? Hvad? Hvad er det for et svin, du har i hånden der? Jeg har ingen, jeg har ingen i hånden. Vi render rundt med min bierne på mig. Er du stresset? Ja. Men Kasper, så... Men nå, er kan du ikke... Glad. Kan du ikke lige holde telefonen, og så lytter vi lige den med de næste par minutter, uden at sige noget? Ja, for vi vil godt høre, hvordan sådan en svinflytning foregår. Øh! Hey! Okay. Er nogen, var det, er! Det værste, Kasper flytter ikke en skidrig, som han besøger salottet. <laughs> Som jo, de er jo ikke kærester. Nej, nej, de, nej. Så. Så, Hallo? Ja, hallo, ja, hallo. Det, var det, det, det meningen det der, eller gik det galt? Nej, det var meningen. Sådan. Hvor, hvor langt er du i svineflytningen nu? Mangler 25. Ud af? 100. Hold nu. Så vi ringer, vi ringer egentlig på et lidt dårligt tidspunkt. Ja, det må man godt sige. Uh, vi ringer også bare for at høre, om det gik godt, og jeg kan høre, og det er altid godt, hvis man er uh, lidt tungsindig, uh, så ud og få noget arbejde på ja. hånden. Hvad skal du lave i aften, Kasper? Ja, Ja. Yeah. Jamen, Det er Wednesday, der er jo ikke Jo. <laughs> det skal sker absolut ingenting. Men, altså øh, hjem til PlayStation? Hjem til hvad? Playstationen. Ja, ja jeg, det tror jeg. Kasper, men hej hej, nej, men hvordan gik det i weekenden? I topper kronen der Nå, jeg, sammen jeg, det er, med, med, med... Det rigtigt, hvordan gik det i weekenden? Med Leon og Brian? Ja, der kom sgu ingenting. Der kom ingenting? Hvordan det? Er det? Det forstår jeg ikke. Jamen, der blev blå hæt mig. Det blev ikke til noget, hvorfor ikke? Hvorfor? Vandlæg let. Nu, ringe senere. Nu skal du da ikke tænke på, at vi laver direkte til Det skal vi da ikke sidde og tænke på. Hey! Hey! Hey! Hey! Så. Det er bare ikke respektfuldt i dag. Det er jo trods alt lidt rigpindstab, Vi andre skal sætte tænderen i. Hey! Hey! Det, det er jo krop, Jamen, det er fint nok, Kasper. Tak skal du have. <laughs> kan det nok være. Men apropos, øh, kan man sige, Kaspers weekend, så spiller vi her... kent med nummeret... <laughs> Ingenting. Som er P3's i den her uge. Kasper, det lykkes jo i næste uge, for fanden. Ja, at Vi ringer til ham fredag. Og det gør vi ikke. Vi ringer til ham i morgen, for vi sender ikke fredag. Vi ringer til ham i morgen og hører øh, om Leon... Kaspers bedste ven Leon <laughs> og Brian... Øh, ...om de sætter sig op på deres Buk og kører ud til kronen. Vi ved det ikke. Det var det, der var planen i løbet. Det var det, der var planen. Anders, kan du ikke fortælle, hvad vi mangler her med i programmet? Uh, ja, det er meget. Vi mangler uopklaret kriminalgåder. Ja. Vi mangler boghjørnet. Ja. Vi mangler DR's øh, nye chefstruktur. Ja. Vi mangler praktikanten i Berlin, altså David. Vi mangler Stig Rossen. Vi mangler Blue Foundation. Og boghjørnet. Og... Vi skal ind og kigge på kampagnen, der hedder Skik, Følge eller Land, Fly. Mm -hmm. Det er den nye kampagne, uh, De Torte Spejler har lavet i samarbejde med Dansk Folkeparti. Ja. Yeah. Uh, vi er ligesom kommunikationshjernerne bag, yeah. uh, ja, bag, bag... hvordan får man implementeret det budskab, hvor man altså siger noget uden rigtigt. Men er det er lige det der, ikke? Med, altså, eller man Hvis siger noget, på, og siger, man ikke mener det, men man gør det nok alligevel, eller? Ligesom, altså, når dengang man var rigtig lille, og Ej, det kan vi slet ikke nå at komme ind på her, Ej. men det vender vi tilbage til næste time. Det bliver sjovt, altså det bliver spændende, det også lidt satirisk. Og meget sørgt. Jeg skal lige slette det næste nummer, der ligger i rækken ja, af nummer, som skal gerne vil have spillet. Det er de Beyonce i den, og sammen med Security, det kan ikke blive være. Velkommen til anden time af onsdagens program. Det hedder De Sorte Spider. Det gør det, og det er en stor dag i dag på mange måder. Hvorfor? Fordi at dem, det er bare glæde, fuldt af glæde. Ja, yeah. right. yeah, yeah. uh, Vi skal sætte spotlys, vi skal, vi skal beskæftige os med, vi skal hygge, vi skal have politisk uh, spas med, uh, med Dansk Folkeparti. Er det sig selv, kan man sige, at det, mm, yeah. det er nødvendigt? Uh, vi sender jo i dag under parolen, skik, følge eller land, fly. Yeah. Enten lytter du, eller også... Så, du du sove, så må du sove med fiskene. Det ja, er simpelthen det sådan, er det er det, der er overskriften i vores program dag. har stadig plads til flere med noget tungt om benene. Med græsslåmaskiner, med en brik <gurg> <en gurg> øh, rundt om Du holder bare hodet. fast her, og så træder du et skridt frem. Vi ses. Hej. Æh, det er sådan, at øh, vi ja. jo i mandags havde øh, det en slag, der hedder... Festlige landsmøder. Og øh, der var de radikale, som nok er verdens mest kedelige parti. Deres landsmøder er kedelige. Jeg har aldrig været til et. Nej, men det ved man bare. Nej, hvor er det skal, og, så, og jeg synes bare ikke, de der fuldkernebrød, fuld hvor kernerne er bare ikke blødt nok igennem. Det er sådan ligesom det store drama. Ja, men øh, så er det godt, at vi har Dansk Folkeparti, og er der som jo, i øh, Dansk Folkeparti, som jo havde og øh, Det er jo sådan, at Dansk, Dansk, Dansk Folkeparti... Dansk Landsparti, synes jeg, er et godt navn. Dansk Landsparti, det bliver Nasse Carters nye parti, han bliver venner med Anders Samulsen end længe. Nej, det tror jeg ikke. Anders Samulsen han er bare lidt presset, fordi han synes måske, at Nasse Katter er for meget i medierne. Men det tror jeg, at Mia Samuelsen skal tænke lidt på, at han nogle gange godt kan have et prikkende blik. Hvad betyder det, når der står en sms? Altså ikke en, jeg har fået personlig men en. Vi har fået til programmet, der står søde, parentes mm. 3. Søde 3? Det er et nyt tegn. Det er det sikkert. G FF. Det kan vores, øh, det spørge er vores værsmaskiner, som tilsyneladende ikke vores værsmaskiner, men det er således, at vi har besyret af der er fastetblød. Det er korrekt. Øh, fordi at, øh, at deres øh, mentorer er i huset i anden anledning. Det er korrekt. Og, og derfor så, øh, de er jo meget unge. Er du og, og Gustav ikke? Jo. Ja. Jo. Øh, Justine og Gustav. Vi I lige kan tale ind i mikrofonen eller en af dem. Lad os tage den her. Over. Ja. ja. Men det er lidt svært for Justine. Så skal Før også og Gustav, hvis det er okay. Du skal ikke blive sur, fordi at. Jamen lidt. Josefine, du fordi du også... selv spurgt, om du kunne komme her ind og sådan så skal du ikke blive sur hvis det spørg. bliver ikke sur bare lige pludselig okay. lidt nu sker det. Josefi, øh, og Gustav var gamle er i 15, 15, begge to. 15 og øh, i går i folkeskole formodet? Ja. ja. Hvilken skole går I? Jeg går på en skole der hedder Skælskørskolen. Skælskørskolen. Uh -huh. Jeg går i Skælskørskolen. Jeg går i på Ama. Ama 2300 Superior, ja, ja. Jeg går på Rønset skole. Rønset. Ja, Rønset. skole. Det er en skole no fucking around. Hvor meget SMS'er i om dagen. Ja, det er et vigtigt spørgsmål. Eh. Øh, på task. Faktisk ikke så meget. Sådan. Hvorfor? Arbejde. Jeg synes ikke, at jeg ringer mere til folk i mm. sms'er. Er der er allerede nu ser en tendens. De ja. unge sms'er mindre og mindre. Gustav, hvad siger du? Jeg ved ikke, så middel meget. Middel 50 meget. måske. 50? Nej, nej, det ikke. Hvorfor? Hvorfor? Jeg, jeg har en at, jeg... ny tendens, de unge sms'er stadig. Men når I sms'er, bruger jeg så de der tegn? Smiler, GG, XXP, Smile, Smiley? Nej, altså på de nye Sony x -HM telefoner der er der sådan nogle, hvor det er, at man kan lave sådan nogle rigtige grafik-smilier. Tak til de der tegn. Okay. Dem bruger man mere, end sådan nogle smil, smil, ja. griner og sådan noget. Gustav, du ligner en, der er nokia-mand. Nej, der er ikke. Jeg som er som en ja, Jeg har en ny tendens. De unge øh, kan lide Sony ja. Så kan jeg godt sige, at de gamle kan godt lide nokia. Og især nokia N95 kan jeg godt lide Kan I få for nokia? <laughs> Forstod du det lige? Uh, uh, jeg for det så godt. Sådan jeg lille. synes, man ikke skal have mobiltelefon. Men når der står søde... Øh, Nå ja. pr Prøv lige at kigge. Nej, men prøv det her op. Øh, Anders viser nu sin uh, skærm til øhm, patienterne. Det er et hjerte, ja, på skal jeg forestille et hjerte. Omvendt. Altså der ligger ned. Anders, hvad er det for tegn ved, der danner? Øh, hvad er det for skrifttegn, der danner denne figur? Jamen, jeg ved ikke, hvad den der kromolyre hedder. Hvad hedder den? Kromolyre? Nå, det er fuglenæb, jo. Fuglenæb. Så det er søde fuglenæb 3. Nå, hvor sødt. <laughs> nå, nå, det er der rigtigt, hvad Jus Fine siger. Fuglenæb plus 3-tal. Kan ja. jo godt ligne en hjerte, der er væltet og gået lidt hul på. Ja. på. Godt. <laughs> kan jeg så er det Anne. Tak skal I have. Goddag, Forskellige Skole og Brøndsens Skole i Brøndsens Skole. Brøndsens Skole, synes jeg, er husket vand skolefodboldturneringen. Det, det nej, kan Gustaf Men Nej, men Gustaf... Uh, Gustaf. Oh, oh, oh. jeg har en ny tendens, de unge er meget has. Gustaf gør Nej, ikke Gustaf. Eller Josefine, er lige nej. Men det, jeg, nej. nej. <går> jeg skal lige have en sidste ah, ting. Josefine er fra Amager. Ja, det ja. er ja. ja. ja. ja, Der kommer de, jo Dansk sammen Dansk Folkeparti, de har planen klar den dag, at... Uh, <går> Altså, for Rasmussen udskriver valget, så trykker de på kampagneknappen. De har fået lavet en helt ny kampagne, som hedder Skik, Følge eller Land, Fly. Ja, og der, øh, det er en spændende kampagne, hvor man ligesom sætter skabet hen, hvor det hører til, ikke? Ja. Synes de. Ja. Og, øh, og normalt ville man jo ikke kunne høre det her, før at kampagnen ligesom blev lanceret. Men jeg kan forstå, at du har været involveret i kampagnen på en måde. Søren Søndergaard hedder øh, kommunikationschefen. Ligesom, øh, ligesom at, at ny alliance. De har øh, allieret sig med yeah. tidligere spin Michael Jeppesen fra bagsiden Ekstrablad yeah. øh, Fået en masse mediefolk omkring sig, så, så øh, er jeg en del af Dansk Folkeparti's øh, mediegruppe. Tænketank. Det vidste man ikke. Ja, du, tænketanken. Du, du, mm. er den eneste, der er, er så er den eneste, tanken. der med i, i tanken. Okay, Men Dansk, Dansk Folkeparti har netop eksploderet et partimedlem på grund af rabiale udtalelser. Yeah. Øh, men nu øh, er der nogen, der vil mene, og det synes jeg ikke naturligvis ikke, når jeg er med i tænketanken, Nej. at Dansk Folkeparti skærper øh, tonen. Mm. Øh, men der er grænser, for det er sådan, at Pia Kjærsgaard, hun var i nyhederne i går, øh, og hvor de fortæller om deres nye kampagne, hun var i TV2-nyhederne. Mm. Karoline Bosrup, Danmarks bedste nyhedsværde inde og Og når øh, det her eller, eller fly øh, deres nye øh, overskrift, altså det er jo til indvandrene. Øh, hvis du ikke vil følge reglerne, øh, hvis du arbejder i den offentlig forvaltning og har tørklæde på, så, øh, det, så det går ud. ikke, fordi så må du bare ud. Ja. Øh, Måns Kammer var inde på det tidligere. Og, øh, men, men Pia Kærsgaard, på spørgsmålet om, hvordan kan det være, at nu det så er det der med at de der indvandrere ikke vil, Men I har lige ekskluderet en for at bede om en muslimerfri dag om ugen ja. i medierne. Ja. Ja. Øh, på det spørgsmål, der svarer hun følgende. Jo, men ytringsfrihed, den skal vi absolut værne om, men det betyder jo ikke, at når man er i et fællesskab, som man er, når man er i Dansk Folkeparti, at man bare kan sige fuldstændig præcis, hvad man vil, altså være vulgær og meget uddannet i sit sprogbrug eksempelvis. Der skal man, man skal være ordentlig. Derfor, vil vi, godt spille, derfor øh, vil vi godt spille nogle klip, der viser ordentligheden. Ja, hvad vil det sige? Og det er også rigtigt at få sat det, og det kan jeg godt forstå, I tænketanken har været vigtigt for jer at sige, hvad vil det sige at være ordentligt? Ikke? Hvor går grænsen i Dansk Folkeparti? Der kommer nogle klip her. Det svarer jo for så vidt til, at der kommer lærere gående i den danske folkeskole, i klædt fx nazi-uniform. Og nazi, skal jeg sige her, er et øh, gammelt udtryk for nazi. Her er ja. det Måns Kammer, der øh, har sagt noget. Det drejer sig om at drive denne onde ideologi ud af den vestlige civilisation. Mogens Kammer igen. Nej, det er den ene del. Det er altså, at vi får asylsøgerne, som jo altså er mennesker. <laughs> Så øh, er jeg Jesper Langballe i vores parti også. Og aldrig 30 Jesper Langballe. Det er jo et vidensbyrd om, at øh, Sverige overhovedet ikke er et demokrati i klassisk øh, vestlig forstand. <laughs> Og Langballe igen. Der er nogle ting, der ikke udvikler sig. Uh, at en mand er en mand, og en kvinde er en kvinde, det har for eksempel ikke ændret sig i tusind år. Og uh, det der med, at man skal følge med tiden, det er jo bare et andet ord for holdningsløshed. <laughs> er, det, er det rigtigt sagt? er, det rigtigt, er det, rigtigt? Og uh, så kommer jo, uh, og jeg er ked af, at uh, hun uh, stadig kun er member of the parliament, eh? Det kan jeg sgu ikke Nej, jeg tror bare... Øh... Nej, nej, nej, men okay, undskyld. Man kan ellers godt sige det, som der. Ja. Vi er to i Tænketanken. Er I det? I uh, Kommunikation Tænketanken. Uh, vi mødes sammen med Søren Espersen en gang mellem os. Han er også en flot fyr. Og i virkeligheden, han er så sød. Ja, han, er, han er virkelig rar. Ja. Så mødes vi med Drode uh. Masse indvandring fra Mellemøsten, Asien og Afrika, rev landets solidaritet i stykker, som vi enorme lynnedslag, eller tvangsbehandlinger med elektroschok. Familier gik i struben på hinanden. Naboer talte ikke frit med naboer. Indoktrinerede skolebørn angreb deres forældre. Gamle venskaber brød sammen og blev til fjendskaber. Undskyld, jeg ja, arbejder. Man kan ikke høre, at det lyder som, øh, som linje 3, uden pester laver en den på linje 3. Det, det ikke Masseindvandringen fra Mellemøsten, Asien og Afrika. Hvem er det, der laver sådan en? Det Er du Prepper ja, Det er præben, Prepper. Som et enorme lynnedslag eller tvangsbehandlinger med elektroschok. Forestil du, du står næsten tandlæge, og hun begynder at fortælle om... Øh... Ja, okay. Godt. Precise. Det, det, det som, øh, som var dejligt, det var at øh, få sat grænserne op. Nemlig? Øh, Skik, eller landfly. Ja. Det er programmets øh, overskrift for de næste 40 minutter, som vi sender. Mm. Og med et øjeblik, der har vi øh, et helt nyt indslag i programmet, der hedder Boghjørnet. På vores hjemmeside, der hedder DRDK spejler Der kan man klikke sig ind. Og så kan man uh, se, hvad det er, vi har spillet i programmet, og Anders en Madsen, kan du ikke fortælle, hvad det er, vi har spill. Jo, det er Yellow. Yellow? Ja, det er jo gul på engelsk, som spiller et nummer, der hed Junior B. Det skal nok oversættes til engelsk. Og det er Junior B. Det er topmusik musik fra Schweiz. Min damer og her. Alt for lidt schweizisk elektronisk. Oh, vi, vi skal stoppe musikken. Stop, stop, stop, stop. Ja, for stop. vi skal til. Stop. Hold nu op. Stop musikken. Op. Stop. Vi trykker herover. Sådan. det <tryk> der bliver aldrig Det hostet litterært. De sorte spejdere præsenterer stolt et helt nyt indslag, som hedder Boghjørnet. Boghjørnet. Boghjørnet. Det er sådan, at uh, her på redaktionen, der er vi flere mennesker. Vi er blandt andet David, vores journalistperson. Vi er Gry vores redaktionschef. Vi er Lås, vores tekniker. Henning, vores tekniker. Og så er vi Karsten Hol, vores filosof. Og, Og uh, for små 15 år siden, Carsten da du. Uh, var ved at være færdig? Ja, ja. du Ej, læste i det 9 år, ikke? Du læste i 12. Ja, det løb jo op. Altså, hvis man tager det real time, så var det i 15, ikke? Ja, hvis der sidder nogle unge øh, mennesker derude, der sidder øh, så og skal jeg lave uddannelser. Gustaf og Josefine, for eksempel. Som God, ja, jo det, der er det var da interessant lille studiesegment her. Ved siden af jer sidder jeg rent faktisk to filosoffer, og Carsten øh, ja. læser på et filosofstudie i Odense. Nej, han er færdig. Ja, ja. Jeg Karsten, er faktisk... Tiden ja. er tiden, tiden tilbage. Nå, vi Carsten, på et Tilbage i du Torben. Det er ja. Og hvad, hvad sker der, der du møder Torben? Jamen det er som det går helt uamok. <laughs> og vi sidder stille og roligt og får en dyb, dyb snak. I er jo ikke, skal de sige, begge to har jo kvindelige Karsten, ikke? Jo, jo. Jo. Så Men det jo. er, Karsten, Nej, er, Karsten, forhold. Karsten mm -hmm. i sin velvillige, Anders, øh, kommer Karsten til at blive lidt kælen i stemmen, og det er der, der <laughs> øh, og så er du nødt til at gå ind og sige der... Ikke fordi der er noget galt i det i Overhovedet ikke. Men det det... Vil også, vi har fået en mail, som er lidt øh, karakterisk en kritik, hvor øh, hver gang vi ringer til i og spørger folk, om de er single, så glemmer vi at spørge, når vi siger, har du en kæreste, hvis det er en mand, at det også kan være en mand, der er en kæreste. Og det skal vi huske. Det, det kan jo implicit Ja, ja, men det der med, øh, har du ikke nogen mødtensød pige eller sådan noget, har vi så sagt. i stedet ja. for, At det også kunne være, at han måske lyst til at møde sød pige. Det er til det hvis det er mænd, der kommer igennem, spørger vi, har du mødtensød mand? Ja, men også, vi vil så også skulle lave bøsbingo. Bøsbingo. Men ligesom man må kun ringe ind, hvis man er homoseksuel. Ja, Og det er jo både kvinder og mænd, der kan være homoseksuel. Så jeg ja. det bøse og lesbisk. Ja, men lesbisk bingo lyder bare ikke så godt som bøsbingo. <laughs> Nej. Vi vil kun have mænd igennem. Ah, mænd, der er... til mænd. En ordentlig plade, ikke? som man har fulgt. Nu skal øh, vi tilbage. Undskyld, for det er sådan, at øh, på øh, Filosofstudiet, der møder du Torben Ungsgaard. Torben, velkommen til programmet. Tak. Torben, tak. du er også uddannet filosof. Det er jeg. Er du... Øh, er du øh, Hvor længe har du været færdig, Torben? Jeg har været færdig i... ...fire år. Og, og har der været Helt nogle penge færdig. i det? Altså sådan rent... Nej, har du bonget igennem studiet nej, som sådan? Nej, overhovedet ikke. Det er sådan, Torben, at du har udgivet en bog, der hedder Retrograd, og jeg sidder med den i min hånd her. Ja, og, ja jeg vil sige, teknisk set har du vel ikke helt ret der, det er jo ikke Torben, der udgivet bogen. Nej, du, du har skrevet nej? en bog, Torben, ja. og uh, det er sådan, det er, at, det er bare boghjørnet, Så synes, jeg, ja, vi skal være korrekt. Ja, og det er, det er helt korrekt, helt korrekt. Og uh, på et tidspunkt, ser siger uh, filosofen, altså Karsten, der er jo to, Carsten uh, uh, holdt til os. Ja. En af mine gode venner, jeg har læst sammen, han har udgivet en bog, skal vi ikke af min studiet. Så siger vi, jo, det er en god idé. Det er en god idé. Øh, fordi ligesom hvis jeg havde nogen. Jeg kender ikke nogen, der udgiver musik. Men hvis jeg kender nogen, vil jeg også invitere dem ind. Du kender ikke nogen, der udgiver bøger, vel. Ej, du det kender vi faktisk ikke er nogen, der skal være men mm, yep. <laughs> Det kan jeg øh, øh, Eller dårligt. Yes. Men Karsten har fine venner. Men øh, Torben, øh, du har øh, den her bog, og øh, Karsten, har skrevet om spørgsmålet til os. Jamen jeg vil godt lige sige, inden at vi lige går til spørgsmål, så vil jeg godt lige synes måske, du undersætter den her bog lidt. Det er jo ikke bare en bog. Det er en roman og du har vundet en, en, en romankonkurrence, som er den historie, historiens største romankonkurrence, rent prismæssigt i hvert fald. Øh, og hvor tidsfristen var også, det var, det, var, det var stort anlagt. Er det ikke korrekt, Torben? Det var, det var et år, vi havde til at, til det er at spørge det. Øh, øh, Forledet hedder... ja. Øh, Ringhof. Lindhardt, og Ringhof. Ja. Lindhardt og Ringhof lyder også en lidt... Øh, men lad det ligge. De, udgiver, øh, de udskriver en konkurrence i anledning af deres jubilæum. Er det ikke korrekt? Det ved jeg ikke, om det var jubilæet, eller hvad det var. Det er jo og en anden stedende, du, siger siger, det, du siger, Så meget her læste jeg ikke uh, kommentarer, så <laughs> jeg så bare, at ja, ja, man kunne skrive en bog, eh? <laughs> En halv million? En halv million forunder. Vinder man, hvis, uh, ven, men, hvis, man, hvis, man hvis man skriver en bog. Men uh, der er visse restriktioner? Er det korrekt? Det er ikke bare men, en bog? Det skulle foregå over et år i, uh, i nutidens Danmark. Okay. Så det var de betingelser, der var. Og så altså skal, og og ja, et samtidsroman. Den store samtidsroman. Det var vel det, man stadig efterlyser, ikke? Jo, altså, det der den store samtidsroman, det det er ikke, men... Jo, Torben men jeg er så for bagsiden? Gør det, jeg, jeg, jeg, jeg det. Hvad handler bogen om, Tro? Jamen den handler om en, en mand på 50, der, der bliver yngre. For at sige det helt kort. Ind i hovedet eller rigtigt? Ind i hovedet. Okay. Ikke Ikke sådan biologisk. Nej, men han tænker sig altså tilbage man til sin Men en Og det er noget, han vælger at gøre, ikke sandt? Det vælger han at gøre, ja. Okay. ja. Torben, det er sådan, at øh, du har været i Godmorgen Danmark, blandt andet, og, ja. og, og givet 20 ja. andre i andre medier. Ja. Æ, og jeg lægger mærke til i, i Godmorgen Danmark, at øh, din barm... Eller, undskyld, uh, Cecilie Fryg som interviewede dig korrekt? Morten, Ræsen. Morten Ræsen, som interviewer. dig. <laughs> De ligner altså også rigtig meget, Anders. Æ, han han øh, nævnte meget for bogen og citater og snarere meget inden i den bogen, mm. og jeg kan sige, Morten har aldrig læst den bog. Nej. Det er fusk, når man siger at gå morgen ja, er og, øh, meget og så øh, har de fået nogle andre til at læse den. Jamen, jeg ved det godt. Jeg, jeg brevede men, ham inden, så... Men øh, og jeg har heller ikke læst den. Du jeg har heller ikke læst den. Nej, men Carsten, vi indrømmer det. Øh... Um, uh, ikke det hele. I, I, du taler meget af <laughs> ja, er. Vi er tilbage. <laughs> Peter skidt, Jesper Langdal, pludselig. Øh, øh, men jeg vil godt at jeg læse de spørgsmål op, som øh, filosofen, han har... Nej, øh, stod... et af dem, jeg vil også læse i derfor. Ja, naturligst, naturligst. Okay. Okay. Du starter. Du, du har øh, 16 venner på din myspace side og de er alle kvinder. Hvordan kan det være? Jamen, øh, alle dem, jeg kender derinde, det de er piger. Det er som om, alle mine drengevenner ikke har en MySpace-profil. Hmm. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det, det kan Carsten måske svare på. Hvorfor har du kun 16 venner? <laughs> jeg havde ikke engang mange flere venner, men så <laughs> de falder jo fra. Tor, jeg vil godt være din ven. Ja, Og det gør det er jeg også. meget gerne at være din ven. Hvad hedder din MySpace-profil? Den hedder myspacecom tm TM? Ja, det er som en initialer. Selvfølgelig. Alene den, den internetrasse er, er jo lidt lang at finde. Nej, ja, ja <laughs> Det kan godt være, det er derfor, jeg kan har flere venner. Men de intelligente piger finder dig hen. Jeg håber, de er intelligente. Jeg har ikke snakket med dem endnu. Anders, det her spørgsmål. Ja, det er klar. Øh, Torben, ja. du blev interviewet i Morten Resen i Godmorgen Danmark i går. Var det et bedre interview end det i dag? Mm, måske lidt mere folkeligt. Ikke så elitært. No. Jeg ved det ikke. Det ved jeg slet ikke, hvad det betyder. Næste spørgsmål. Er småborgerligheden, som du kritiserer i din bog, udlæggende en dårlig ting? Det er et godt spørgsmål. Ja. Vi øhm... kommer ind på, hvad det er for en småborgerlighed, tror jeg. Der er mange fine småborgerlige ting, der er okay. Men man, man, man jeg, jeg, vi jeg vil læse, jeg vil læse ja. op for bogen, så når vi stiller spørgsmål, så ved folk egentlig, hvad der er bogen handler om. Det er en god idé. Henrik er en helt almindelig dansker med kone og barn og hus og bil. Han arbejder 37 timer om ugen, og når han kommer hjem, ligger han ofte på sofaen og ser fjernsyn. Lige indtil han fylder 50 og pludselig indser, at ikke alene er samfundet gået i stå, det er også stille og roligt begyndt at bevæge sig baglæns tilbage mod fortiden. Henrik beslutter at hoppe på udviklingen. Fra nu af vil han selv blive yngre og finde tilbage til dengang, de afgørende valg i livet blev truffet. For spørgsmålet er, kunne hans liv have set anderledes ud? Så ved folk ja, som, ja. hvad det er, vi arbejder ja. med. Men, æ, æ, så skal du måske stille spørgsmål igen. Torben Mogenskov. Er småborligheden, som du kritiserer i din bog, udelukkende en dårlig ting? Det, det synes jeg ikke er udelukkende er, men i Odense, hvor bogen foregår, tror jeg, at den er... Hva? Varf, hvad har du imod Odense? Jeg mødte jo Carsten i Odense. <laughs> jeg forstår. Så <laughs> skal Og Carsten, holder Det er din bedste ven, du har hævet ind. Ja, det var det der. <laughs> Men Karsten er jo meget langt fra at være småbordelig, vil jeg sige. Nå. No. Lejlighed, barn... 37 timer om ugen til at løbland. Karina, Carina. Tojose Karina fra 80'erne. Det bliver vel mere tavlet. Ja. Det er det hvide! <laughs> Nå, lad det ligge. Vi spiller lige et stykke musik, og men der uh, Torben, er spørgsmål til. Ja, men så fortsætter vi interviewet Er Det ved du godt med, Tom? Jeg ja, er lidt endnu. nu. Okay. Ja. Tom, du virker lidt, uh, lidt brusk, da du i på morgenen. Var du sur? Ja, meget. <laughs> Hvorfor? <laughs> Fordi det er meget, meget tidligt. Jamen, det synes jeg er fair nok. Vi har kørt bedre tider her. Vi skal høre et stykke musik fra uh, et album, som kommer på mandag. Det er et af verdens bedste album. Det ved jeg ikke. Vi har ikke hørt det hele nu. Så jeg skal være sikker på, hvad Det er Blue Foundation. Og hvad hører vi i dag? Vi hører noget, der hedder Distant Dreams. Det mener vi, om at vi snart skal spille Ole Henriksen. Og Nå, Ole, Ole Henriksen i aften jo er øh, på med sin blå kring i aften. Og sin nye ven, Forsvarsministeren. Flot! Søn. Visionært, lækker, godt! Uh. Det skal nok være politisk helt fedt! Okay. okay. Det er i aften, og i morgen, der kan du høre et... Øh, hvis du ikke har mulighed for at se TV2 i aften, har du mulighed for at høre et... ...fyldigt, som man siger, <laughs> sammendrag af Ole Henriksens... <laughs> Når du siger sammendrag, så bliver jeg sådan helt... ...eskapader med... Eskapader? Det gade. Det Hvad hedder han? Han er direktør for Miljøstyrelsen og gammel forsvarsminister. Vi har besøgt Tom og. Ja, øh, prisvindende øh, debutant, Søh, filosof, filosof øh, som har skrevet bogen Var 2 grader. Og, og vi skal øh, måske lige fordi, at øh, vi talte, mens musikken spillede, hvordan vil øh, de mange lytter kunne genkende bogværket, når de øh, går i deres boghandel. Og Anders, vil du lige beskrive kort, hvordan ser bog ud? Det er... Den er grøn. Den, den er gr usandsynligt grøn. Øh, og så er der en lidt af en plæneklipper øh, med en Brigas Strasson-motor på. Det er en stiger, tror jeg. Den er gul. Øh, og så står der Tor Månskov Retrograd. Og så står der en forunderlig historie om en mand, der bliver yngre. Roman, Lindhardt og Ringhoff. Uf. Øh, og men, øh, det, det, det er en græsplan, som er på, på forsiden. Jamen, går man ind i en boghandel og siger, at jeg skal, kan få den der grønne med græs, så har man ikke gået helt galt i byen. Så ved man, det er den. Er det ikke tom? Så ved man, det er den, ja. Ja. Hvorfor øh, hedder den Retrograd? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jo, fordi den handler om en, en, en mand, der bliver yngre. Det er en -historie. Ja. Øhm, men det lyder lidt russisk? Det, det lyder nemlig lidt russisk. Jeg kan godt lide russisk øh, litteratur. dostojevski og, og den slags, ikke? Ja. Så, så det, sidder jeg i filosofen, Karsten, og nikker <laughs> ja, ja, ja, det er min ven. Jo, tak, brother. Men der er ingen referencer til Petrograd, for eksempel. Han siger på et tidspunkt, at han ikke, han ikke forstår sit land. Han forstår ikke Danmark. Danmark er en by i Rusland. Okay. Øhm, men men Tom øh, der på Filosofstudiet skrev du meget der. Altså der Har du skrevet, først skrevet historier? Ja, det vil jeg godt svare på, fordi at jeg ved, at Torben har skrevet fire romaner, som ligger derhjemme. Fem. Fem. fem. fem. Så man kan sige, at ja, ja. der er en forfærdersbieridom. Og det, det, det er sekseren, så hvis man ikke forstår <laughs> den her, så er det, fordi man ikke har læst de fem første. Du laver en Dan Browns ja, imellem. Du udsender uh, Mark, uh, den gode uh, bog nummer 8, og så kommer alt det andet Ross bare at ud af handen efterfølgende. Lige præcis, ja. Men den har jo fået meget flotte anmeldelser. Ja, det er sindssygt. Er, er, er du ikke lidt uh, angst over, at det går så hurtigt? Det synes jeg, det er jeg godt spørgsmål. Det er ikke rigtig godt. Ja. Ja. Jo, altså det... det... Fordi normalt debutant, øh, er svært, ikke? Og det er lidt svært at lave den der J.K. rowling myte med rundt på en eller anden café, når du ligesom bliver borget ind med et halvt million i lommen. Ja, det er... Det kan kun gå, om så måske sige, af, ikke? Jo. Det kan godt være angstbogperen. Hvad hedder din næste bog, Ah, den svære to'er. Eller syv. Det må jeg ikke sige. Når der kommer en? Selvfølgelig. Der kommer en ja selvfølgelig. Er du gået i gang? Ja, jeg er færdig. Er det en forudsættelse ja. på den her retorad, eller Nå, er det nej. helt nyt? Nej, nej, det er noget helt nyt. Kan du sige, hvad den handler om? Ej, ja, Den handler om mand, der bliver væk. Oh. <laughs> og så købte Solden igen. Så har jeg græsnet Ja, ja. Det forstår oh, okay. jeg godt. Den der. Det, er, det er jeg er måske nok prøvet oh, i min lejlighed med min 20-årige Karina og mit barn og min kone. Nej, det er den øh, frække hashback med den store 1,4-motor. Åh, åh. Oh, oh. 8. 1,8. Nej, <laughs> ja. Det har jeg ikke. Et sidste spørgsmål til åbent. Nej, er det allerede nu på det sidste? Er du i virkeligheden meget gammel inde Det er et spørgsmål, som du så har beskrevet. Ja, det er jo nok. Hvor gammel er du er gammel? i virkeligheden? 34. 34. Ah, ja. hvad gammel er du med Nej, ja, jeg det, det? med 34? Nej, 32. 32 eller 34. Min og her, vi slutter af, som man altid gør med at i... læse et lille stykke op, ikke? Nå, okay, jeg får godt læst et stykke op. Jeg hopper bare ind i den. Mm. Mm. Alligevel er jeg ikke sulten. Jeg ligger søvnløs om aftenen og tænker på, hvor lidt jeg har spist. Og så kan jeg heller ikke sove. Oftest falder ofte, ikke oftest. Ofte falder jeg i søvn ved 3-4 tid. Og når jeg vågner, er det allerede eftermiddag. På nær de få dage, hvor jeg går på arbejde, naturligvis, men det gør jeg jo efterhånden så sjældent. Hvad skal jeg dog der? Når jeg endelig er på arbejde, får jeg aldrig lavet ret meget. Jeg er blevet langsommere end min computer, hvilket er noget af en præstation. Så er, man så, godt som, så er man så godt som gået i stå. Jeg ved ikke, om jeg læser det ordentligt op. finere. Med overrumplende præcision opholder jeg mig på det samme sted mange gange, mange timer ad gangen. Der er heller ikke meget at kigge på mere. Nede er tilbage på skolen, og ingen nye praktikanter har meldt sig. <laughs> Så jeg sidder det med. Så hør du Karsten igen? Hør du Karsten igen? Det lille whiskytejehul mand. Fiskal må? Hvilken fiskal? Så jeg sidder det med i dagen og stiger ud af vinduet. Ja, fiskal, det kan jeg forklare bagefter okay. Selvom februar ikke efterlader meget af stierbåd. Nej, det er rigtigt. Dagen er mælkefarvet og iltfattig. Oh, Min mælkefarvede er et godt billede. Vi må jeg gerne Vi skal snart spille Tilles Bingo. Jamen Hold jeg skal også sige, uh, Torben, inden uh, Anders sidder videre, lige. hvor er det, vi er henne? Vi kan måske lige høre, ja. hvor er vi henne i bogen her? Hvad sker der lige nu? Jamen sidder og keder sig, tror jeg. Men han er på vej tilbage, om man så Jo, siger. jo. Ej, ah, dog, ja. fordi det næste... Og vi skal spille Nå. Tilles Bingo, jeg er ked jeg ved, af det, ja, min, min afføring er blevet hård. <laughs> <laughs> det det, det skulle man godt have været en afsnit. Nej, det står der. Min afføring er blevet hård. Det har jo ikke noget med noget at gøre, men nu nævner jeg det så alligevel. Jeg vil godt have det hele med. Den rammer lokumsvandet med et tungt... Med et tunge plump... plop. Torben Monskov, tusind tak fordi du kom. Tak. Og kære lytte, hvis du skal købe en bog, så skal du købe den, der hedder Retrograd. Du går bare ind og sige, at det er den med det grønne arme med og det gule udenbog. Hvis du ja. ikke lige kan huske, at den hedder Retrograd. Men Retrograd er øh, et navnet på bogen. Kan købes jo også i boger i det. Jeg har nemlig forberedt en nummer her, som jeg synes på mange måder er en kommentar. Til Torbens bog, ja. øh, og, og jeg håber en god kommentar, fordi det er jo, det er jo en historie om, at, at indimellem så, ja, så ser man på sig selv og tænker, det kunne godt være bedre. Ikke? Og det er jo også det, det her nummer handler om. Det er lidt langsomt, det vil jeg være kendt, men til gengæld så er det ikke særlig langt. Ja, det kan godt at vi er mænd herinde, men vi er jo ikke maskiner. Meget over på mænd og maskiner. Så, så øh, det pøs-bingo. og i dag øh, er det jo pøs-bingo. Vi kan sige, at det er homoseksuel timer, og man skal øh, helst være øh, homoseksuel for at ringe ind. Og det er jo ikke fordi nu skal nej, det handle nej, nej, om det. Nej, nej, det er kun nej, fordi, kan... at vi har fået et par bemærkninger, og det vil vi godt lige have ryddet vejen. Og hvad er det for nogle bemærkninger? Fælte det ikke. At, at, at hvis øh, at ofte dem, der ringer ind er single En eller anden grund, og så spørger vi, øh, hvis det er en mand, siger vi, så er der ikke nogen sød pige i dit liv eller sådan noget. For vi så øh, måske lidt hurtigt gå ud fra, at jamen så er der heteroseksuel. Og det er bare for at demonstrere at det behøves, med det jo sanden i dag ikke? Nej, at være. overhovedet. Men det kan også godt lægge et vist pres på en skal med at bøsse med ringen. Skal vi ikke lave det om til at sige, at bøser er meget velkomne? Også i dag. Men hvis man ringer ind og er heteroseksuel, så synes jeg ikke, at man skal lægge på af den grund. Eller hvad? Skal det kun være? Også fordi så kommer meget til han. Ah, det ved jeg ikke. Lesbisk? Jamen, vi skal bare ringe Homoseksuel? Jo, bare ring ind. 73 gange 20 vi er alle lige. Ja, vi er. Men ikke, ej, det vil sige, der er vist... Skik, følge eller landfly, ja. siger jeg bare. så ligger vi. Åbenbart, og i tænketanken. 73 gange tyrettelefonåret. men husk at sige tillidsbingos som det allerførste. Ja. Når man kommer, hvis man altså så kommer at komme igennem. Og mm. så vinder man en De Sorte Spejder T-shirt, som hvis det er færdig i trykken, men vi ikke har modtaget endnu i hvert fald. Mm. Er vi klar? Ja, jeg er klar. Først nummer, nummer 11. Ja. Så kommer nummer... Øjeblik, vi starter. Jeg skal lige smide trøjen. Hvad er der Hvorfor? Fordi jeg svider. Nå, jeg tror du er et eller andet. Fordi nu er det bøssebengo, så kunne du... Øh... Ja, så skulle du sidde i Sig. Det sige. En sjov joke. Haha. -ha. Ha -ha. Men der er jo ikke så meget sjov med det. altså Det er jo... Det er bare en anden måde at leve på. Og nu, hold, hold, Rent faktisk. Nu skal vi... Lade, lade, nej, lad os tage den. Hvis du ja. sige, det er en, en homoseksuel, der kommer igennem. Ja. Og vi har siddet her og fyret op under Ja, jokes der er, inden ja, ja. Så, så er det, det meget svært, svært at komme videre. Ja. Det er også derfor, jeg er nødt til... Ligesom når ligesom, man gør forskning, så er nødt til at ud og sige, nu lufte livet. Det hele renser. Dynerne, dynerne er rystet. Ja. Hmm. Så er det bare slået ned. Hendesvis op. <laughs> okay, men det kunne jeg da godt tænke mig at vide. Hvis det er nogle bøsser, der ringer ind, for eksempel. En, ja. Har I det så op eller nede jamen må e Jamen, Det er vel den samme diskussion, fordi også skal man lave bum-lum, så er det jo stadig at sidde ned, ikke? Det gør jeg ikke. gør du ikke? Det? Ja, jeg står oppe. <laughs> oh, <laughs> 73 gange 20 Vi er nødt til. Jeg har allerede sagt det første ord, nummer. 11. Så sprøjter jeg lige fra i <laughs> Så stopper jeg. Den. Så er ja, vandet i hvert fald helt rent. Så er vi der igen. Ja, så fik vi trukket den ned, ikke. Eller trukket ned. <laughs> Nummer... 37. 37. Jeg, Jeg kan, kan sige... Fuck, stemningen er blevet mærkelig nu egentlig. Torben Munkskors koster 249 kr. Og man skal købe den, hvis man har 249 kr., man ikke ved, hvad man bruger til. Og køb, også, hvis man køb, har nogen, ved, man ved, hvad man kan købe den. Der er en lytter igennem. Ja, Hallo? Ja, men Nej, hvad er det? Fantastisk. Tillykke. Tillykke. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er simpelthen Kim fra Toflund. Goddag, Kim fra Toflund. Fra Æh, Toflund? Er du godt stærkt? Ja, hvad er det, du? Hvad laver du til daglig? Jeg er simpelthen bare sådan en montagearbejder på København Haderslev. Yes. Men er det, øh, nu skal jeg lige høre, Toflund, er det selve Toflund, du er fra? Det er simpelthen Toflund. Kim, hvor gammel er du? Jeg er 23. Okay. Så skulle han være din far, men øh, Det er bare filosofen, nemlig. Han kommer jo fra Toffelund. Ja. Nå. No. Øh, um, vi bliver nødt til at spørge om det, fordi vi har selv bragt det på bane. Kim, øh, har, øh, har, har du, du en kæreste, kæreste, og hvad hedder han? Eller hun? Jamen altså, faktisk egentlig ikke. Så var jeg faktisk vildt, vildt, vildt forelsket i en. Men, Ingen? men... Men ja, ja, puha. Det gik bare desværre ikke. Simpelthen. Fordi det var, ikke... det var sådan noget, sådan noget noget, så det er ej. Bisset noget. Det var noget pisset. Ja. Det var pisset, ja. Anders. Altså. Det var pisset. Det ja, er der ingen, jeg bor i. Men, men, men var det var det sørgeligt, eller var det bare en drøm, som ikke blev til noget? Det var måske en, en eller anden kombi. Kan vi gøre noget, før du kommer over det? Jamen, øh, jamen for pokker da. Jamen, sådan er det jo bare. Det er rigtigt, og, og det er en meget fin holdning, men det kan jo godt være svært lige, når man sidder med i livet. Men det er... Ja, ja, det, det er altså et pænt stykke tid siden, okay. så ja, så, så ja. Men Kim, har du så lige været at få et hurtigt slag, bare lige for at komme over det? <laughs> overhovedet nej. Sådan gør man ikke, Anders. Nej, det gør ja. man nemlig ikke. Ja. Man skal jo være et, et ordentligt menneske, selvom ja. at man, er, man er lidt anderledes. <laughs> Og det er anderledes, anderledes? Nej, det er, er Toflund. Nå, jeg tror, jeg tror jeg lige ved hensyn. Kim, er du er kristen? Øh, overhovedet ikke. Det er jeg glad for at høre. <laughs> Kig øh, med... Du er montagemedarbejder. Ja. Ulykkelig forelskede montagemedarbejder. Men hvad, yes. hvad... Hvad... Montage... Hvad er det? Hvad bliver monteret? Jamen, det er sådan noget køleventilationsanlæg. Ja, okay. Han, og så monterer vi el og sådan noget, ja. Hå, hå, nu begynder det at falde sammen, brækkerne. Øh... Carstens far... styrer jo det meste el i Sønderjylland. Okay. Så det kan da være... Var øh, det Jamen, det er Carstens elektriker Eller pensioneret nu, men har været der. Er du tosset? Hvad, Carstle, hvad er den hedder? Øhm... Og Jens Holt, er det en, du har... Så Du står jo nærmest i en butik, Jo Kim. Nå, overhovedet ikke. Der er lige kommet gæster. <laughs> Når du var hjemme? Hvad er det for nogle gæster? Hvad, hvad er det for folk, der er kommet ind? Det er simpelthen bare en eller anden ven, som er der bare kommer for lige at aflevere nogle madvarer, for jeg, jeg, jeg ligger, ligger syg nu her. Nå herrgud, hvad er det for nogle madvarer? Åh oh, her, skal vi se, der er en pakke smør og et kedeligt toastbrød. <laughs> og nogle jordvær faktisk. Okay. Din <laughs> ven der, ved han du er igennem i radio nu? Øh, det gør han vist nok, tror jeg. <laughs> mm. Virker han, så Står han lidt afventende nu, eller er han gået? Han er vist nok på vej ud af nu her, så, ja. Og det er en god ven, hva'? Ja, jeg kommer skal og, og smider maden på dørmånden. <laughs> det tager jo de Så man siger, <laughs> og så er bakke jordbær så væk. Og Sådan noget er det jo, ja, Sådan er det jo. Kim, du har vundet en uh, The Sorte t-shirt. Tillykke med det. Ja, ja. Og vi er enige om, at du er du er en medium grænsen til the small. Nej, jeg tror det. Er det en medium large? Det er faktisk bare, bare en straight medium, tror jeg. Sådan. Nej, ja, jeg vidste Men uh, Kim, du har vundet, og det du skal gøre, det er, at du skal sende os en mail til satansyngen, Ja. Og i emnefeltet Anders, der skal Kim skrive. A bad dream. A bad dream. Og så naturligvis din adresse. Og din t shirt størrelse Det har han jo yes. sagt. Jamen det kan vi jo ikke huske, når man medium. medium, fuldstændig. Og så øh, have et godt efterår, Kim. Og jeg håber, at det øh, folder sig ud endnu en gang. Jamen mange tak. Og i lige måde til jer begge så. Tak, Kim. Tak tak skal helt du have. helt så mange gange i ja. Det går er du. Det er godt. Mojn. Mojn. Ja, kunne nu han godt, øh, kunne jeg godt have sagt mig, når, øh, at... når han var derfra. Ja, nu når var derfra, men det, okay. Det, det er vi når det. desværre ikke mere tilspingo i dag. Nej. Fordi, i et øjeblik, skal vi til have kriminaljørnet. Ja. Mine damer og herrer, vi skal nu til vores nye indslag, det hedder Uopklaret Kriminalgåder. Ja. Yeah. Overskriften lyder som følger. Høne slået ihjel med hmm. Og det er dig, sådan en massen der har bragt det her indslag ind i programmet. Ja, altså, det er en kombination af Toflund og, og mig, fordi at, øh, jeg sidder og siger... Øh, ...Karsten, skal vi ikke have noget med uopklaret kriminalkoder? Fordi det er godt at have sådan et indslag, fordi så kan man huske tilbage på gamle, gamle kriminelle ting, der er foregået. Ikke? Hmm. Og, og der siger Karsten, det er godt, du siger det. Jeg har en uopklaret kriminalkode. Og, og så går han ind og printer følgende historie ud, som er fra DR Nyheder Indland. To høns er blevet slået ihjel. To sad forvirret tilbage, og en høne er forsvundet. Efter at ukendte gerningsmænd i weekenden har raseret hønsehuset ved Børnehaven skovtrollen i Bjerre ved at kaste med grøntsager mod hønsene, det skriver Horsens Folkeblad. Ifølge Sydøstjyllands politi er den ene høne formentlig død, fordi der blev kastet bedre efter den. To andre så ud som om, de havde været udsat for vold. Grøntsagsvold. Både hønsehuset og den nærliggende køkkenhave ved børnehaven, er blevet fuldstændig raseret. Til syneladende har gerningsmændene vist, hvor nøglen til hønsehuset var gemt, konstaterer vicepolitiinspektør Werner Petersen fra Sydøstjyllands politi. Herværksmændene har fået udryddet bedre, også brugt løj og rabarber, som skuds mod hønsene. Er det færdigt? Det er det. Og jeg mener, i en tid, hvor man bruger øh, det samlede øh, klovborg politi på at finde nogle øh, taglige kopier af nogle sølvhåren, Øh, som en eller anden Crazy Daisy Tosser og kørt rundt med i sin Nissan, så kunne man godt overraske sig en smule over den utrolige afgangse, man fra sydøstlands øh, Politi øh, behandler den her sag på. Det hele er meget tilsyneladende. Hvis du bemærkede det, der var tre tilsyneladende. Og jeg og så vil jeg citere nu her fra, fra, fra, fra artiklen. Ifølge sydøstlands Politi er den ene høne formentlig død. Havde, man, havde det gjort ondt, på og øh, Jørgensen og tage ud og konstatere om det lille, stakkes dyr rent faktisk åndede, man siger bare, at den er formentlig død. Øh, inden vi lukker af, Hans? Jamen ja, men det her, det, det er en sag, ja. øh, som, hvor jeg sætter men jeg, allerede, og jeg ved, du er med. Jeg, ja. Vi sætter 10.000 kroner på, på højkant, højkant til For... den, der kan komme med oplysninger, der til tilvejebringer gerningsmænd eller gerningsmand. Hvis der er en, der render rundt med saft? Ja, og det er meget... meget Hvis der er nogen i Sønderland, der pisser rødt i løbet af næste dag, så, så er det tid til at skrue op for høreværnet. Fordi så er der altså uler i mosen. 70 eller 2035 00 kan man ringe. Det er, ja, er. 25-3035-00, er vores døgntelefon. Dagtelefonen er i øvrigt ændret til at være det, der hedder en hotline. Hotline? Kom med tips! Karina, Karin Cruz... Selv da Fee Massen fra Station 2 arbejder hos os, når hun ikke er sammen i et spring. Det er rigtigt. 35.20, Ring ind, hvis du har tips, der har at gøre med skovtrollen i bjergene og de døde høns. Vi skal ringe af. Ja, vi skal. Og sige tusind tak for i dag. Vi hører os ved igen. Morgen og klokken den er 14.00 og øh... formentlig død. Havde det gjort ondt lige at stige ud af Ford Mondeo'en? Bare Og det er sådan fort Ford Mondeo, er en Ikke med en lysbrug, bare med én kat, ja, for det er en lille der var. fået en til. tavle ja. Ja. Nej, jeg, jeg vil sæde i den. Han har ikke fået... Og så altså står jeg så den mørkegrøn, fordi han har ikke engang <hællet> fået den hvide eller den helt sorte hundepatruljefarve. Helt sådan en mørkegrøn mørke med... Og Ingen uh, lysbrug, ved Ja, skide godt. Ud af bilen, find nogle hønsforbrudere, kl. 16.